Her er De Sorte Spejler, en ny version. klokken to, forvent en sensation. Velkommen til et musikalske talk show, De Sorte Spejler. Og jeg skal med det samme beklage mm. det, der skete. Det er Peter Palshøj, som jo... Øh, er en fin fyr, men han klæder sig som en teenager. Satte! Ja, okay. no, det? nej, det hele problemet opstår, fordi at der er kalvetfrikassee i kantinen. Det er der, det starter. Der sker det, at Anders og jeg går over i Danmarks kantine mm. for at få dagens ret. 24 kroner. Det er ikke dyrt, vil jeg mm. sige. Men i dag er det så kalvet Og det er jo noget, man brugte brugt i Afghanistan i 1980 til at tvinge tilståelse ud af folk på. Så vi vælger at, at sige nej tak til kalvet ah? Ikke lige noget galt med den kalvet frikassee, men fordi selve konceptet er skidt. er skidt. Derfor ringer du. Og det vil programmet bære meget præg af, fordi der er meget mad på vej op igen, kan jeg mærke. Du ringer så til et pizzafirma, yes. der leverer. Og øh, øh. efter at have siddet øh. i, i kø der i en lille 20-minutters tid, ja. så øh, er der hul igennem. Vi hørt udmærket pizza nu. Dejlig pizza, men det er en pizza, der altid er bedst på vej ned, som ja. man siger, ikke? Ja. Så fordi vi får den pizza, ikke så sent, men altså, alting er Og jeg kan lidt. godt sige det, som det er. At budet, øh, i dag bliver det, vil det blive fastfood-restauranter. Det vil blive take-away-tema. Ja. Fordi at øh, jeg, jeg har skrevet en klage til McDonalds, som jeg vil læse op senere. Ja. Jeg lyder som en af de der gamle, der skriver øret med en af ekstrabladet, men jeg er ked af det. Det er jeg fik nok. Du lyder i den grad som en, der er 65. Men det er da det, der, det er søde. Nå, men for at gøre lang historie kort. Så... Ej, det er med lige sige ja. øh, noget. Ja, ja, ja. ja. Jeg ringer til Dominos. Ja, ja, ja. Og så får vi maden. Eller det vil sige, at han ringer. Hvor er du, mand? Hvad sker der? Jamen, øh, Emil Holms kanal, øh, eller kanal 20, øh, det er byen, reception. Nej, nej, nej, mand. Jeg står nede i Njalsgade. Hvad fanden sker der? Hvor er du? Øh, og sådan lidt. Jamen, det er byen Ja. Men en Og for folk, som ikke kender øh, området øh, her. Det forstår godt, du ikke gør, for der kommer ikke rigtig andre mennesker ud af end os. Nej. Så øh, er njalsgade en små 300-400 meter væk herfra. Ja. Så han var ude i området. Hvad var det? det? Så siger jeg det er byen Nå, det der er på vej ud mod Bella Center. Der. Så jeg er nede ved vandet, mand. Ja. Nå. Så kommer ja. han frem, og det er øh, faktisk verdens øh, sødeste pizzabud. Ja. Og jeg kan sige, at Domino's Pizza i højeblikket i København har store problemer, fordi at, øh, mange af vores knaller, der kører ikke, så altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Og jeg har faktisk tænkt at vi skal give ham et, øh, et ring senere. Det glæder mig til. For jeg tror at han egentlig, at han godt kunne blive en god ven af programmet på et tidspunkt, også teknisk set. Det, der så sker, øh, fordi at er og øh, skade og øh, det er, at hele madsituationen for vores udkommende bliver forrykket. Mm. Så den strækker sig ind over nyhederne. Ja. Eller det hedder det ikke, det Øh, og det betyder så, at øh, vi har overladt øh, det til Peter Palsøg. Ja, og jeg går lige jeg gør lige øh, tre minutter i hel til. Peter, ja. kan du lige vente med, og kan du give dig ikke at sætte øh, første plade på i gang efter programmet? Ja, og så, så, så er det, at, at det værst tænkelige sker. Det er jo, at et af Peters yndlingsbans. Alphabet. Sætter han på. Ja. Og, meget, og man kan sige meget sød om Peter, og det skal man også. Øh, men han har to brister i den her liv. en af hans tøjvalg. Og det andet er nogle gange hans musik. For det skal ikke være, at øh, man kan sige, at han fagler bredt. Han kan både det læse DC og Alphabeat. Ja, og det ved jeg ikke, om det er så bredt faglen egentlig, når man ser efter det. Nej, egentlig ikke. Men, men, øh, men, men Alphabeat, det er tavle musik. Ja. Og det er, det, er, det, er, det er der sikkert mange, der ikke synes. Jeg synes, det er tavle musik. Hvad er det for noget med 10.000 dage med torden hver? Altså, hvad, er det? hvad handler den sang om? Vi har 10.000 dage. Det er der jo ikke, aldrig nogensinde nogen, der har oplevet 10.000 dage. Siger, synger de ikke det? Jo, jo, jo. 10.000 dage Days of Jamen, jeg ved, jeg kan snakke Nej, men det er bare det værste måde at starte derpå, hvor okay. vi lige skulle hygge os, ikke? Jeg formoder ikke, at, uh, Madsen, at det her... Nej, uh, ja, men det er, uh, nu begynder fejltagelserne at komme i steamer lige i øjeblikket. Det, der sker, det er, uh, når man spiller alfabet i uh, nærheden af vores program, samtidig med, at vi spiser. Ja. Så bliver det bare mærkeligt. Og øh, derfor øh, bliver der også trykket på nogle forkerte knapper, ja, og det... det skal vi naturligvis beklage. Jamen det er mig der har givet et forkert oplysning. Nej, det er ikke der der trykker med en forkert knap. Ej, nej nej, det er ligegyldigt, hvem der har skylden. Det er bare det var bare ærligt, det skulle ske på den måde. Ja. ja. Det eneste vi gør nu det er at rejse os op og sige at vi fortsætter. Ja, og det synes jeg vi skal gøre. Og øh, derfor vil jeg gerne fortælle hvad der sker i programmet i dag. Vi klæber på til dig. Multilevel marketing var jo også massen. Det er vel en, øh, en ny form for øh, ja masser af gode erhvervsmæssige nye ja, ja, ja. fra hjælpen, Boksning. Det er på lørdag. Vi har nogle billetter. Øh, eller på lørdag den 24. er der <coughs> boksekamp i parken i København. Hold da. Mikkel Kessler, the champ, the puncher, skal øh, bokse. Er det ikke ham, der har skrevet endnu på armen med? Nej. Afsted, nej, nej, nej, nej, nej, Hvem, Hvem skal han bokse imod? Det er der er masser. Jeg kan ikke huske. Men det, det snede, ja. Nej, Mads Kaiser. Nu, nu skal man virkelig passe på, hvad man siger. Jeg skal bokser, sige, ja. jeg er væk en enkelt dag, og så kommer jeg tilbage, og så bliver det lavet til et boksprogram. det her. Nej, nej, overhovedet det ikke. Det er Overhovedet ikke, fordi... At Sport. Og vi skal til Silkeborg, hvor der vist der scoret... Nej! Det er der ikke, men uh, der sker heller ikke noget i Jylland i dag. Okay, ja, den tilbage til lidt dårlig musik. I kvindernes holdboldliga her i Viborghallen, der må man give, at Anja Andersens tropper virkelig får fuldt dampgirden på har i bogkylingen. G-O-G. Ja, Jeg hader håndbold, og jeg ved godt, at nu... nu hvorfor bliver vi så sure? Meningen var ah, nej, så glad. vi skal glade. Jeg hader S -s håndbold, nej, skal så vidt. væk for håndbold. Væ fokus, fokus, fokus. Øhm, Kessler. Kessler. Han, Han er jo Danmarks bedstebokser, men det er jo dumt at sige, for du har sagt ja til, at vi får besøg af ham. Ja, ja, det er fedt med boksning. Jeg vil bare sige, at Kessler er... Ja. Nu får du tæv. Jeg får tæv nu. Men jeg er i atomvægt. Jeg er så hurtig. Nano-drengen. Nano, nano <laughs> In the red corner, nanoboy. Nanoboy. Against. Jeg siger bare, at Michael Kessler hans passe på. Jeg godt finde på det. Ved skal vi sætte den fight op på fredag? Det tror jeg godt, vi kan. Bare en lammer på din skulder. <laughs> skal han få lov til at lægge en lammer på din vil skulder? jeg får lov at give ham en lammer bagefter? Jeg tror, du skal give ham den før. Ved du <laughs> jeg har gået Jeg har, jeg har været, ned, jeg har været ned, næsten ad ned her hierarkivet i min skole Jens, noterer du det, der sker nu? Og når at, man er at... næsten ned, så lærer man at give lammer Hvor folk, folk ikke rejser bag Det kan jeg også sige Jens, på fredag, skriv lige ned ja, ja. Fredag, det er opgøret Nanoboy against På vores webcam En lammer, I må give en lammer hver På ja. skulderen, ikke? Jeg ja. <laughs> <laughs> Jamen, altså, ja. Uh. Jeg tror på dig, og jeg lægger penge på dig det gør du ikke, men det synes jeg er fair nok. Nej, det gør jeg ikke, jeg er din ven. <laughs> okay. Kenneth Bager kommer også at og slås. Øh, men Nej. det er jo kun fordi han har fået en konto i Arbejdernes Landsbank, kan jeg forstå. Så er der noget om Piedidis fest i aften. Ja, det bliver spændende. McDonald's. Jeg har fundet et klip, der skal igennem vores destillator, som jo har været til reparation og derfor ikke er blevet brugt øh, rigtigt i år endnu. Men så er man tilbage igen. Jean-Louis skal vi ringe til. Det er sjovt. Han er arkitekt. Klynke og ynk. det store indslag fra i fredags, ja, øh, laver vi også i dag. Jeg glæder ja. mig meget til det. Gør Spørgsmål for sådan en massen. Spørgsmål for mig. Ring til Domino's Pizza. Tillis Bingo 1 og 2, står der. Ah, Nej, nu er jeg med, ja. Det er sjovt. Det er et popfuldt program. Du lytter til De Sorte Spejder. Oh, som sender øh, direkte her på P3. Og... Øh, det er i dag tirsdag den 13. Det er tysk-tirsdag. Tysk-tirsdag. Det betyder, at der vil være noget mere tysk musik, end man ellers hører. Skal jeg ikke lige finde dans? Jo, vi fordi at, uh, at, uh, der er jo mange, som allerede nu, via uh, forskellige elektroniske revider, har henvendt sig til programmet og spurgt, uh, uh, hvorfor er det ikke tysk musik, vi spiller? Ah. Uh, men al det musik, vi spiller, har tyske rødder. Og det er jo næsten det, det er mest musik i verden, der har. Ja. Øh, fordi mu musik blev jo i sin tid øh, opfundet i Tyskland. I Tyskland ja. øh, vores webcam virker ikke, og øh, Jens er på sagen. Vores webmaster, Jens, han ja. er på sagen og arbejder knokler øh, med ledninger og rør mm. for at få det til at virke. I mellemtiden vil jeg gerne, øh, bare fordi i den programoversigt du kom med før, var der en ting, jeg ikke forstår. Og er det? det er majskolpe fra hjælpen. Øh, du skal videre. stå majskolpe for hjælpen Det er Jens der har skrevet noget forkert Nå. Men, men uh, når jeg uh, cykler hjem fra arbejde Ja Og det sker jo ikke så tit Så kører jeg, nej, men, uh, så kører jeg en anden vej Nå. Nej i går da jeg cyklede hjem, gik hjem Der gik jeg der hvor der var sol nemlig ja. Hvad var så dejligt Og så går jeg uh, ned igennem gaden ja. Og så holder der en bil i en indkørsel Med en, en streamer bag hvor Hvor står majskolpe for hjælpen Majskolpe for hjælpen Was is das? Wettendass, tænker man. Hvad Vettendass? er det? Ja, ja, ja. Det er også godt. jeg forstår det heller ikke. Wettendass, mit Thomas Gottschalk. Det, det ved er, tyst, jeg godt, det, er. det er, det er dejligt program. Men hvad fanden er majskolbe for hjælpen? Ja, og det er et spørgsmål, jeg også gør. Nå, du ved det ikke. Nej. Ah hvor mærkeligt. Kan man ikke ringe, eller sms'e, eller sende en e-post? Jeg har prøvet øh, at google, selvfølgelig. Og, det og noget, så kommer der mig. dansk squash-union, eller sådan noget, altså øh, spillet squash op Man har don't get it. Majskolbe fra hjælpen. Nu er der en fra Vejle, der ringer. Nå. Jeg ved ikke, om hun ved, om det er derfor. Skal vi prøve at tage oh, den? Prøve at tage den. Hallo? Ja. Hallo. Det er Marianne. Hej Marianne. Hej Marianne. Hej. Jeg kan godt fortælle jer, hvad det der majskolbe fra hjælpen hvad? Oh, betyder. Hvad er det, Marianne? Helt hurtigt at ringe ind, mand. <laughs> Jamen, øh, så er jeg aldrig tjernsendt. Nee. Nej. Nej. Nej. Eller jo, okay, men... men... <laughs> Det er en reklame øh, lige nu, øh, med, øh, hvor de siger majskolpe, øh, ballonskiber og alt sådan noget. Det er det, er, som i stedet for at sige tak for hjælpen, det kan være svært at sige tak. Det var noget til de frivillige øh, øh, sports, sportsgivninger. Marianne, Marianne, Marianne, der. Marianne, stop lige. Stop det, er lige. det er ikke, ikke fordi, du forklarede det dårligt eller noget. Det er bare, lige at er meget langsomme. I fjernsynet kører der en reklame, hvor man siger majskolpe ja. for hjælp og sådan noget. Fordi det er svært at sige tak. Det er svært at sige tak, så ja. i stedet der skal man bare sige et eller andet, og så, så tror jeg, det er sådan en streamer for det der majskolbe for hjælpen, i stedet for tak for hjælpen. Og det er, ah. hvad, er det, hvad er det med de frivillige at gøre? Yeah. Ja. Jamen det er fordi, at de er jo frivillige, så de skal have en tak. Ah, så dem der er frivillige i Dansk Squash Union, eller andre idrætsforbund. Nå, Nå, men jeg tror de jeg det er sådan en frivillige under borgerkrigen. Så det er fordi, folk har svært ved at sige tak, og så bruger man et andet ord øh, majskolbe for hjælpen. Ja, ja. Er, Maja, du, det, er, er, det, det er lige er, bare, hvad de Marianne, har du været involveret i den kampagne? Udtænkning af kampagnen? <laughs> Nej, heldigvis. <laughs> Nej, det er godt. Det er jeg glad for. Hvad, er du frivillig i nogen sportsorganisation? Nej, det, det er jeg godt nok heller ikke. Du, bare, er det der, du er en opmærksom borger. <laughs> ja, jeg ser alt for meget ind. Nej, jeg vil sige, Marianne, når Anders og jeg øh, en dag, øh, og det sker om ikke så mange år, beklæder statsministerposten i dette her land... Så vil du være en af dem, der kommer meget i fordi det er sådan folk, der holder øje med ting, som vi har brug for. Er det ikke rigtigt, Anders? Kunne du tænke dig at være familie- og forbrugsminister? I stedet er det for hende, der kan der. Det ved jeg ikke, hvad er med. Så er. Det, det ved jeg heller ikke. <laughs> Nå, det er i orden det er i orden med os. Du må jeg godt... Jeg er lade... på de punkter. Tænk over det. Tænk over det. Du skal heller ikke lige springe <laughs> til. Jeg vil, jeg vil glæde mig til, at I bliver statsminister. Tak. tak. Marianne, skuhorn for, skuhorn for hjælpen. Skuhorn for hjælpen. Og, og, og popcorn. Også, Jamen, det vil jeg ikke mig til mm. Mm. Tak Tak mig, Jan Fjell Hej. Hej Nej, du ikke, Hej. Du ikke. Nå, nej, jeg er piss. For det er svært at sige tak <laughs> Jeg er ikke god form for hjælpen Ja, eller ost Må Ja øh, Top gearing. ikke? Hæ? Det er bedste program i verden ikke? Ja, det er en, jeg er i en meget søn tråd til, Hvorfor? Fordi at BBC kræver At de skal have flere kendte ind Flere kendte ind? Værterne siger Nu må I holde op Vi, Det er et bilprogram Og så siger BBC Vi skal have flere kendte ind På en eller anden måde Nogle kendte der har et hjul eller kendte, der rører ved dæk, eller sådan noget. Og så har de sagt, ved I hvad, nu gider vi ikke mere. Vi ved ikke, om der kommer flere på fra musikken. Og der står det nu. Og jeg har lidt på samme måde med det her program, fordi hele tiden er ledelsen inde og siger, I skal have flere kendte, få nogle kendte gæster ind i det her program. Og der siger vi, nej, det handler om musikken, og det handler om os. Fordi jo mere vi har gæster end jo mindre kan vi tale om os selv. Har jeg ret, eller har jeg ret? Anders, jeg elsker dig. Så synes jeg, vi skal høre musik. Det er kærlighed mellem mænd. Ja det er det er, noget, det er, det er, altså. er i hvert fald en og webcamen virker ikke, så vi kan desværre ikke vise det. Vi har talt lidt om, om i hvert fald et munden, der har fået på den rigtig, rigtig sjove idé. Tusind og, og, aritankasse, fordi I gider at, at, at, at lave det sjove ordspil der med, at det skulle være svært at sige tak. Det må køre på sådan lidt indebrændthed over, at der er aldrig er nogen af de der frivillige idrætshjælpere, som får tak. Så bliver man skudt. Trykker på en forkert knap. Ja, i, den men, øh, og så siger de... Fiskekutter. Der er kræft, der var nogen, der siger tak til os. Og så Fiske, siger, fiskekutter er kun et fattigt ord. Mange ballonskiver skal i have. Jeg læser bare op, når der kommer lidt skukker. Jo, Men, men pointen er de der, at de er jo ikke sjove. Øh, og den kører på, på en idé, som ikke findes. Og omkring en pointe, som er ikke eksisterende. Og det gør kampagnen lidt svag. Fordi det er da ikke svært at sige tak. Hvis Jens, og det gør du jo tit, det hjælper mig, øh, så siger jeg tak Jens. Jeg siger jo ikke ballonskibere. Er det ikke, fordi... Nej, heldigvis ikke. Og hvis jeg ikke siger tak, så siger jeg ikke noget. Jeg siger jo ikke, oh det er fordi, jeg ikke kan sige tak til brand går. Jeg tager lige reklamebrillen på. Gør det. Der er den på. Nej, men altså, det vi jo gør, det er, at vi øh, via den her kampagne, øh, og konceptet og rammen som sådan jo sætter stort fokus på øh, altså de frivillige arbejde i den danske idrætsverden, og øh, også her på Turner Tæt og Son. Vi øh, synes selv, det er en fed kampagne. Det er noget lort. Det er eneste rigtig fede er jo... Men må op? jeg ikke benytte lejligheden til ja. at sige... at ja, vi skal os lidt op over det. Okay. Nej, nej, nej. Alle frivillige i Danmark... Tak. I gør et kæmpe stort stykke arbejde. Nej, jeg synes faktisk, at nogle af dem er lidt for ivrig. Jeg synes, at mange af de frivillige, hvor idrætsforeninger måske lige skulle slappe af. Det fede er, at du råder der slet ikke ud med nogen nummer, men du skal fortsætte. Nej, men jeg synes, at de skulle slappe lidt af, fordi der er utrolig mange idrætsforeninger, som ikke har grund til at eksistere, og der er mange unge, som kunne have et meget langt spændende liv i kriminalitet, eller, eller, eller hænge på gadehjørner, eller et eller andet, hvis ikke vi har ud i sport. Ja. Men jeg vil godt sige tak på mine vegne, programmets vegne, egne vegne. Til? De fleste frivillige i de danske idrætsklubber rundt omkring. Jamen, hvad vil det sige, at frivillig? Er det dem, der går rundt og tømmer øh, de der bakker, når, når man har spist øh, det store med pomfritter? Det er der jo også brug for. Jamen, Men hvad, det, er også det, er dem, det er vel også dem, som øh, driver en, hvad fanden ved jeg, basketballklub et eller andet sted. Som ikke får nogen penge for det, men sørger for, at de unge kan komme til noget idræt, eller de gamle kan. Det synes jeg, der er en meget god stil, men man ikke får penge for det. Altså, så man men, men skal, de skal have nogen penge for det? Jamen, altså nu... Øh, Hvad er tipsmidlerne tips ikke til Anders, Anders Fogh, George Bush... Øh, Jamen, skal, skal de ikke have nogen penge for det? Hvad er det for noget? Jamen, det er jo det, der ligesom ligger i ordet frivilligt. Det er jo det, Danmarks Foreningsliv det bygger på. Det er jo frivillige, som godt kan lide det, de laver. Og så hjælper de nogle andre med at lave en bobklub, for eksempel. Eller en ryge -klub i og ja, det med rygklubben, de tager penge for det. De har ikke frivillige. Nå, men hvorfor? Jamen, der bliver lavet penge på håndbold for eksempel. Hvorfor, for, hvorfor de der så. De ah, men lige... Jeg vil også tro, at dem, som arbejder omkring uh, Harbo, Kalkun, Farm, holdet der, er ikke nede i slagelse. Ja. De får formodentlig penge for det. Det håber jeg da. Hvis du er frivillig i til håndboldklubben, så sørg for, at du får penge for det, så er du ikke frivillig mere. Men de må tjene mange penge, tror jeg. Men så er der ikke nogen, der kan finde ud af at sige tak til dem. Hjemmeværnet for eksempel. Hjemmeværnet, det er noget helt andet. Der er man frivillig, ikke? Ja, der er du frivillig. Men der har du et gevær. Ikke? Det har du sgu da ikke som basketballtræner. Du... Der har du en bold, du kan kaste ud for. Nej, uh. ah, men jeg tror, det er for at spille spillet i Nå, okay. Jamen, jeg tror, det var for at have en autoritet. Hvis du er hjemmeværende, ikke? Mm. Så, øh, så går der ikke andet tre kvarter. Så siger du ikke, have den her automatreffel med hjem. Jo, det vil jeg da egentlig gerne. Jeg kan jo ikke udtale mig om noget med hjemmeværende. <laughs> så, så er du kørende. Nej, du, øh, og jeg er, er så glad for, at der er... Det er, er... hemmeligt, Hans. Jamen, jeg kan ikke sige noget. Det var ikke det, jeg ville sige. Jeg, bare sige at jeg er så glad for, at der er folk i det her land, som stadig tager forsvaret, hvor grænser alvorligt. Jeg var jo på Bornholm for ikke så længe siden, øh, og der har man jo det, der hedder Flyby, hvor man lige er ude og markere øh, grænser. Det var så ikke hjemmeværende, det var FC-16, men en FC-16, en helt ny øh, flytype, som jeg ikke kan tale noget om nu, fordi det bliver skudt. Meget sjældent fly, sådan, sådan, jeg kom til at nævne det, meget. Vi skal tale om noget andet. Vi skal, Vi skal tale om Svenske Miljøpris. Jeg havde lejlighed til at se uh, transmissionen fra det Svenske Miljøpris, de som var en skandaløs uh, demonstration i, hvad der sker, når, uh, når berømtheder holder op med at have noget hjerte. Uh, som alle ved, så var det de Arc, der vandt. Ja. Fantastisk orkester, uh, bestyret af en mand, uh, som, som går i sådan noget dametøj, men ikke rigtigt. Er og er ikke DQ-rigtig, vel? Nej, altså, det er sådan, kan man sige, den svenske udgave af en transistit. Han er sådan en transistit på overkroppen. Han er androgyd. Han er, han er androgyd, ikke. ja. Som er en meget, meget kedelig underafdeling af det at være androgyn. <laughs> øh, når man er androgyd, så er man bare holdt op med at <laughs> og, og, og tage sig af det. Øh, det er han ganske givet, androgyd. Øh, og, og bare, bare, bare, bare jeg der var slået for at se på det. Han vandt. Øh, han vandt, øh, fordi alle... Øh, de har sådan et system i Sverige med nogle øh, jordstemmer. Og, øh, og så var der jo hende der... Hvad hedder hende der vandt i de gamle dage? Tibi eller, et eller andet? Karolæ. Nej, nej, nej, nej. Jo anden e Vi ikke. Vi ikke noget i Karolæ nu. Abba. Nej. Efter Abba, Det er også lige meget. Hende der, sådan en svensk tavling, som bare blevet noget utroligt tyk nu, og det vil hun ikke tale om. Og det var bare helt umuligt, ikke at tale om, fordi hun var blevet sådan omkring 1.500 kilo tyk, ikke? og så uh, Tibi, Tibi eller, et eller andet. Det er også lige meget. Tibirke? Det ved jeg ikke. Hun var inde og var i juge, og alt gik godt, og, og øh, så kom stemmerne fra seerne. SMS-stemmerne, så væltede hele lortet, og så var det alt der aktiveret. Det var, hvad det var. Men så var Carola jo inden. Hende, der vandt sidste år. Svenske sangfugl. Jeg har knullet Carola. Har du? <laughs> der var mange gange, som du i 80'erne. Jeg har også knullet <laughs> uh, Carola. Det tror jeg ikke, fordi... Hun er meget kristen, jo. Uh... Utrolig kristen, og det er aldrig for sent at blive det. Og det er jo Gud, der, <laughs> der har kørt hånden henover ind også, så Det er jo ikke plads i De bryster, de er ikke. Den næse, de ører... De tjener, det er satme jeg, jeg synes, det er i orden at lave om på sin krop. Prøv at høre, hun er en mild. Jeg har selv, øh, jeg har selv fået lavet plastiske operationer. Undskyld. <laughs> hvad, jeg, altså, jeg, du fik jo opereret den jørne i modellen ikke? Det var dengang, Jørgen E stadig kunne, <laughs> kunne operere oh. indenfor. Jeg vil sige en ting omkring Jørgen Inden Indenfor EU. Som er, at han er, du, øh, i modsætning til mange andre, øh, så synes jeg, jørne Jørgen er i orden. Vil du hvad, det skal Du skal høre noget sjovt. Jeg, ved du, jeg kan godt lide, at han er en fantastisk læge, tror jeg. Altså, jeg ved godt, det kørte der sporet for ham, og jeg tror ikke, nu tror jeg ikke, at, at han er en god legekammerat. Men jeg ved fra min bror, fordi han er læge, at, oh ja, at Jørgen du... E. han var fuldstændig, han var skuldsløs i sin, i sin solidaritet med, med de syge. Der var intet galt med ham. Øh, og han var utrolig dyb. For de tilbage, han engang ventede Karsten som var sådan en reklamegud, ikke? Du har så mange vinder. Nej, nej, nej, nej. men så skulle han lave... Vi er så... faktisk det største byrå i Jylland. <laughs> Æ, vi, selv er faktisk, vi har haft den der Excel-kampagne, som er rimelig god, hvor vi altså har lavet noget med øh, nogle byggemarkeder. Ikke? Også, øh, så får vi sådan en eller anden, der taler med en pivestemme. Nå, nej. Nej øh. undskyld. Par marketing, det er Anders. Nej, det er sjovt, det er sjovt, det er sjovt, for ved du hvad? Vi taler just med sådan en lille kringende sang der, sådan, så at man også kan købe noget, selvom man er fra København. Ham her, jeg så kendte, han havde øh, skulle lave reklame for sådan en aggregat. Ved du, jeg skulle ikke have sådan en kampagne <laughs> med, at det er noget med, at... Øh, så kunne man ikke sige tak, vel? Øh, så siger man øh, Globetrotter. Åh, oh, nej. Globetrotter for hjælp. Jo, den er, øh, nok, den er god nok. Den er god nok. Videre, videre. Øh, jeg brainer bare nu. Jeg var engang øh, på et øh, reklamebureau. Jeg skal ikke nævne navn. Men der havde de det. BBDO, øh, de Young Rubicon. Nej, jeg siger ikke nogen navn. Grey. Grey, Tess, Jays. De havde det, der hed øh, kreativ, Kreativrum. Rum. Hvor man kunne gå ind, hvis man skulle få idéer. Og der var utrolig meget, der gik op for mig omkring dansk reklamebranche. Da jeg gik ind i det rum, fordi der var, der var overraskende tomt. <løbrede> det var sådan, det var. Så var der sådan en sækkestol og en sofa og et bord. Fat så, boy, fat boy. Nej, det var pre-fat boy. Det var bare en sækkestol. Og så var der en skuffel, der var skuffel i bordet. Og der lå en klump has. Som aldrig i hele byrådets historie nogensinde havde været pillet ved. Men der var en eller anden, gang engang har tænkt, vi skal være kreative, vi skal have noget has. Du. Så lå sådan en lille vissen. Støvklæde, klumpas. Så vidste, der var en dag en, der skulle få løs. du han Han havde, nej, men, øh, han skulle selv et reklame. For et, øh, det er i forbindelse med Jørgen I e. Og reklame, ikke? Du lukker den historien her. Øh, det, det, var sådan, det var sådan et stativ, du satte på dealermanden så, så skulle du så gå med det en uge gangen, og ja, så kunne elsker, du... når du siger dealermanden. Det, det giver sådan en... Øh... Skulle du kunne lave et træk i den, <laughs> så blev det længere og længere, i stedet for en operation, og det skulle virke her godt. Virker det? Det ved jeg ikke. Helt seriøst. Jeg stod stået i lidt mænden og og tænkte, skal jeg alligevel også, men den... Du kunne ikke få den monteret. Den var meget, meget lille inde i det her store gespænds. Jeg gik i hed Frederik, som øh, hævdede, at man kunne få hårbryst hvis man smutte tandpasta aften. Mm. Og han fik det. Og det gjorde du også? Nej, for det virker ikke. <laughs> nu øh, det er det på tide, musik. Nej, vi skal først lige fortælle Færdem Karola, oh, for Hun var blevet en hyre til at øh, skulle overrække prisen, fordi hun var sidste års vinder. Så stod hun der, og så sagde hun. At, øh, at normalt i andre landes Grand Prix'er, når sidste års vinder kom ind, så fik de lov at synge en sang, som de selv havde valgt. Det havde hun så ikke fået lov til. Hun havde kun fået lov til at række den her pris over. Og den ultimative ydmygelse var så, da Ark havde vundet og skulle have prisen, så gik de lige forbi hende. Hun stod og prisen frem som en anden pige med og, øh, og ham der hed Luke, som er deres... Øh, værter. Nej, øh, han tv -verdenen. Christian Luke, øh, og så øh, ham der øh, Andro Gyde fra Ark. Kig lige forbi hende, og hun stod med prisen, og man kunne så i alle svenske aviser, var det hævede frem billedserien, hvor vi ser Lear lige forbi Corolla, og hun var ydmyg. Lidt pus. Så. Og det er bare sådan noget, jeg håber, at, at vi ikke skal se herhjemme, at, at det er den. Så nu kan jeg ikke huske, hvem der vandt sidste år. Vi har snakket i 10 minutter nu. Men det er også på tid at et musik. Vi skal snakke om en stor fest i aften. Ja, som jo nu bliver lidt øh, mindre stjerne fordi fordi øh, Claus Ridskjær jo ikke kan møde op. Han, ja, hej, nu jeg, ja. Der. ja. Og det er skide ked af, at du siger, fordi han skulle have været med i min klønkerønkeliste. Nå, men det er nu nu nu han, altså han nej, nej, nej, nej, nej. Det, er der er interessant, interessante... Så han er faktisk også med på min liste. Det, der er interessant, det er, at Claus Ridskjær, han er jo da blevet dømt syv år i fængsel. Ubetinget. Og øh, Fæller Ridskjær, ikke? Ostehandleren. Han som har tilbudt at betale 10 millioner kroner i kaution. Fordi så kunne jeg altså vente med at komme i fængsel og blive ude. Så han kunne komme til fest. For så han kunne komme til VIP-fest med Pige Didi i aften. Ja. Der sagde dommeren nej. Ja. Det er også fordi, at auktionsbegrebet ikke rigtig bruges i Danmark. Ikke rigtigt. Altså det bruges i Water Rats, som jeg tror, at Ritzkjær øh, ser meget. Men ellers ikke I det Man skulle der i hvert Bail Bond Man, som går ud, og når man ikke har, okay. Men jeg synes, det er, jeg synes det er, det må være en, en trist, og jeg synes, skadefrod er en af de mest ubehagelige følelser i hele verden. Det øh, må være trist og pludselig at komme fra, fra susedus og, og til Vesterfængsel. Det ja. ved alle de mange øh, eller, eller sjov eller unge uskyldige bystanders, mm. øh, som jo har været ude. Eller nej, de jo så i sandholm ja. Men men hvilket også er uhyggeligt, hvis ikke man er flygtning, Vos, som det også er ja. hyggeligt for. Ja, ja. Eller folk, der bor i Sandholm, det er der jo ingen, der tænker på. Men altså, du er jo blevet inviteret til i aften. Må jeg har ikke læse år. op af... Må jeg sige noget, inden du læser den op? Ja. Festen. P. Diddy optræder sammen med Snook og jeg kan sige, det har jeg fået at vide, mm. at der var stor ballade om Snook eller P. Didi skulle øverst på plakaten. Og P. Diddy mente selvfølgelig, at han skulle øverst. Men Klar. det blev så til Snook fordi... Han er større. P. Diddy har ikke rigtig solgt nogen plader i uh, Skandinavien, og... Uh, og han er også imellem, så han er han heller ikke særlig god rapper. Han er pisset dårlig rapper. Han er god på hans pladsedskab, som pladsen Han er og god til at producere og alt det der. God til at hyre folk til at designe tøj for sig. Musik er han ikke rigtig. Han, han. skal ikke selv... Jo, han skal, ikke er hans egen... Altså... Og slappe af med de diamanter, ikke? Men øh, hvorom alting er, så er der et firma, der har betalt 13 millioner danske kroner for at få lov til at holde hans fester. Ja, og det er jo i samarbejde med en uh, japansk uh, bil, en... som er ja, noget af det mest uhippe, man overhovedet kan forestille sig i verden Det er jo ja. Nissan. Ja. Og det er ikke for at være for folk Nissan, og det er jo biler, der kører. Min svigerfar kører i en fantastisk Nissan Bluebird. Den holder, og der er intet med men det er jo ikke en hip bil. Det bliver det simpelthen aldrig. Selv lige meget, hvor mange rappere, man hyrer til. Man kan øh, skate på den. Man kan nemlig skate på den. Det er også et godt billede på, hvor desperat man er i når Man siger, hey, ved du hvad? Vi har lavet sådan et koncept. når hvad går ud på? Jo, ved du hvad? Sådan en træk også. Øh, uh, som om det er et skateboard, ikke også? Uh, så fordi... En uh, skateboard, det er jo ikke en bil. Nej, men ved du hvad? Uh, det er fordi, uh, uh, der er noget street og skateboard. Hvis du får noget der street over på bilen, så er der nogen, der kører den. Den tager vi. Så har uh, ja. P.D. sagt til det der firma, der har købt... Han har betinget sig, at de 40 mest kendte i landet... Kommer. og uh, de 120 lækkerste damer. Lige den der måske, men... Og der ved jeg så ikke, hvilken af de to kategorier, jeg falder ind under. Nej, men du, så har han også sagt, så har han lavet en konkurrence, eller jeg ved ikke om han har, med et firma med BT, om at øh, man kan vinde en konkurrence i BT om at så. få lov til at stå ved den røde løber. Så altså at stå og... Pididdy, puffy! Stå og råbe. Hvis øh, man råbe puffy i aften, det vi smide ud. Man skal råbe diddy. Og øh, det der sker, det er så, at så vil pididdy komme i tøj for frøk ned igennem, øh, og tak til dem, ned igennem øh, den blå løber, tror jeg det er i aften. Og øh, der vil han så pege 30 almindelige, helt almindelige danskere, som altså har vundet en konkurrencebizet for at få lov til at stå på den blå løber. Ja. Vil han hive øh, nogle mennesker op, for de lov til at komme til fest med P. Sean Combs. Det, det. Tror I, det bliver sådan 15-15? År gamle eller? 15-15? Ja, eller kønsmæssigt. 15 15 50 15, -15. 15, 15 Var det ikke 30 mennesker? Åh, oh, den fik jeg ikke færdigt. Åh, oh, er det 30 kvinder, du, der ja. jeg ved jeg det ikke. Men, men Prøv, lige inviteret. Prøv lige at læse op af, af den fine invitation hans. Ja, øh, der står her. Den er jo P. hemmelig jo, så du kommer aldrig med til en fest mere. Men bare læs den op. Der står ikke den hemmelig. Nej, det går jeg ikke. Øh, jeg er bare glad. Jeg får, der, nogle breve kommer ind af ens brevkasse, hvor de siger klunk, ikke? og nogle siger klask, og så er nogle, siger kalank. Og <laughs> den her, der sagde det var kalank. Den sagde kalank. Og det var sådan, så alle løb ned og ned. hvad er det, hvad er det, hvad er det? Den er kommet. Jeg Den er til far. Så, Den er til far. <laughs> så gik jeg ind i uh, biblioteket, uh, tændte mig en pip tobak, og så læste jeg. Uh, jeg brød sejlet, og så læste jeg, uh, jeg så overraskende lidt uh, uh, Piers form. P. -P, -P Didi, Black Party står der så, ikke? Den kan jeg godt forstå. Eller, Nissan først. Nissan. Koreshi. Nej først. Uh, Kamal Kureshi. Nissan, og så igen. Nissan. Kurashi. Koreshi ja. Det er en qaida udgang. Okay. <laughs> Nissan <Nishan>, Abu Laban. <laughs> Ej, undskyld. P. Diddy Black Røde Party. Prøv at Ej, det synes jeg måske, det var en forkert ting. Ja, undskyld. Ja. Men det var jo også en fejl, kunne jeg se. Ja, jamen det var det. Ja. P. Diddy Black Party, København 13.3.2007. Så slår man op. Så er der Nissan. Qureshi. <laughs> okay. okay. Jamen der er de taget Qureshi, det er bare Nissan generelt. Ja. Øh, og det er fordi, tak til Nissan, damn, I laver nogle gode biler. Som man kører enormt meget street-agtigt. Også fordi P. Diddy, han <laughs> bare altid kører ja, i. Er der noget, han kører så er det en Nissan den nye det er jo, hvis man tænker hip-hop, du tænker street, du tænker rebel without a course. Hvad tænker du så bil? Du tænker Nissan. Damn, hvor er det, det desperat. Okay, så står der hernede under. er Invited. Og der står jeg lidt af, for det forstår jeg simpelthen ikke. Indtil Jens kommer ind. Jens Brandgård, tak. Ja. Så jo er vores mand i the gay community. Og, øh, ikke tak, heller... Øh, Ja. Øh, Brandstaben. Yeah. <laughs> <laughs> det betyder you are, sagde du så. Yes. Fordi det er engelsk. You det er fordi are. jeg er street. Det er street, total street. Okay, så jeg er altså inviteret. God tænker jeg, er jeg en af de 120 lækreste damer, eller er jeg en af de 40 kendeste? Og det ved jeg ikke, er, for jeg er 100, hvad var 187 på listen over kendte danskere. 187. På se og Hør, så man lige skal sige, at uh, inden jeg godmorgen på 3 af morgen laver spas med det, se og har lavet en liste med 3.000 mest kendte mennesker i Danmark. Åh, 3.000? Der er ikke 3.000 kendte, men okay. De har lavet en liste med 3.000 mennesker, men de har lavet det ud for den... Hvad hedder det? Ja, de har bare... Parameter, Anders. Parameter. Parameter. ud fra de parametre, de har sagt. Det er dem, vi har skrevet mest om i bladene, hvor kendt er de. Nej, I ser at hører primært ikke. Jeg ser ser at hører undskyld er. Og der er jeg glad for at jeg slet ikke er på listen. Ja, men det er også. Det er en Jesper Kisom er mere kendt, end dig andre. <laughs> Jamen det er jo ikke noget med at være kendt, Jens. Skal du lige have den igen? Ja, lad må så. få den igen. Det er dem, som ser, der flest har været nævnt, de ser og hører. Og der er Jesper Kisom været nævnt flere gange end jeg. Og det er ikke de kendte, der er nævnt de ser her. Det er Jesper Kisom. Nå jo, men altså nu nævner du sjov nok selv. Jesper Kisom. Hvem er så Jesper Kisom? Jeg er altså glad for, at jeg ikke er nævnt i seriøjhør, og ikke er på listen. Jeg har aldrig In? været nævnt i seriøjhør. Jesper Kisom, har en frisør ude på Gentoftegade. Har Ja. Jeg tror ikke, han har den længere. Jeg ja, ja, blev bare dårlig stemning, når far og far skændes. Nej, kom nu igen. Fortæl. Okay. Jeg er altså kun nået til Nissan. Tak til Nissan. Okay. Så står der, P. Diddy. Hereby invites you. Og det er så med forkert. Der står you med stort u. Lad And your friend. To his exclusive black party og at ilum in Copenhagen. Det er jo så en uh, forretning, altså et stormagasin, stor markedsinde. Tak til ilum. Tak til ilum, som er ejet af nogle islandere. Ja. Tak til de russiske gasmilliarder. Godt, vi kører videre. Doors will open, og nu det nu det bliver virkelig. <tryk> <tryk> Doors, det tror jeg var det orkester der var gået oplysningen ikke. Doors will open at twenty and will close at o'clockers, and will close at bad boy time. Det vil lukke at bad boy time <laughs> er, det, er det sådan kvart over et? Slem, slem tid. Hvornår? Og det er det, jeg bliver i tvivl om Hvornår er slem Godt. Ilum will serve whip cocktails and canapés. Det er sådan nogle pindmader Cannabis Ja <laughs> Welcome Og så er det Patrick P.O. Olson og Kim Thurman det må være dem, du taler om, der har købt øh, festen. Nej, det er bare dem, der arrangerer den. Det er ikke dem, der har købt ja, Fordi Kim Thurman, øh, det navn siger man noget. Han er, en han er en god fyr, ikke? Han er en flink fyr, ja. ja. Jeg ved Jeg kan ikke huske... Jeg kan bare huske... Han, han, ja, godt. Music, og så er der altså musik, og der er dato, og det er der, det er osv. Og, og så er der... Øh, man må ikke komme... Man skal, man skal være to, ikke? Og så skal man have den her med. Og, og det er her, den gik galt for mig. Aller-allersidst, så var jeg lige ved at Man må kun have sort tøj på. Og det har ikke noget sort tøj. Anders, lad med at prøve det, ja. med at mærke. den her der ikke. den er lyd, det er ikke en, der sidder og laver det mod armen. Kan jeg lytte? Vi lover, at vi lige spiller tre træk om lidt. Inden vi ja. skal spille til det spil. Jeg vil jo rigtig gerne have ved til den her fest. To. Og det er første gang jeg nogensinde, jeg vil inviteret til sådan noget her. Og nu ved jeg, at den bliver aldrig inviteret, fordi jeg sidder og snakker om det i radioen. Jeg ved godt, om man skal være diskret, men hvis nogen skal være venner med de kendte, så skal man aldrig for guds skyld ikke sidde og lave fis med, for så bliver man aldrig imiteret. Jeg kunne bare godt tænke mig at komme hjem til jer, når I åbner post, fordi hver enkelt lille brev tager meget lang tid at læse op, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at sige. Så samles hele familien foran kaminen. Ja. Men jeg vil bare gerne høre, om ikke Anders skal være du... ind? Nå, du, fordi du har sort tøj ved jeg ja. Kan du ikke tage dig ind i aften Nej. Tjek det ud Og så fortælle om, jeg, om... Kan jeg, ikke. jeg kan simpelthen ikke Jens, kan du? Jeg kan heller ikke Men skal du også melde sig til Nej, men skal bare den her med Og så skal du køre ind i salen Prøv her. Der, ja. der er en, der har skrevet her Prøv her, der skyline er en, der har skrevet Hvad så med en Skyline og en Lissan Z350 Skyline er en top bil Og det er da rent raketter. <laughs> Ej, det ved jeg ikke Men jeg vil sige, skyline, Skyline Prøv at gå ind og google den, Anders Det er en virkelig smuk bil der er en, der skrev at hver gang I laver pismen med en type mennesker, er det meget tit jyder. Oh. Og det er det altså ikke. I, I de sidste tre uger er vi blevet skudt i skoene, at vi sviner fynboer til. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Og Men vi øh... ved i København er det dummeste af alle. Jeg spiller lyden en gang, og så spiller vi tre i træk. Ja, undskyld. Og, og øh... så vil jeg godt sige, at øh, jeg vil gerne komme til festen. Jeg har bare ikke noget sort tøjsærkandning. Bemærk lige lyden, altså. Det her er ikke sådan en, der har siddet eller under armen. Det er the real thing på det her. Hvor nu jeg kan du høre fra Jansen du, prøv at det mand. Det ligger altså. Prøv Så, prøv, at. prøv, at. prøv at. Anders, vi skal til at spille klunk og ønk. Vi skal ikke spille, vi skal Eller, lege leide. Og Jens her kommer til at tænke, så godt? Klunk og ønk. Klunk. Ja ønk. Du er ikke så sød for klunk. Nej, vi er meget mere søde end dig. er så søde for Jens for de skal kunne ramme de små gæster, når de nu skal have jagttegn nu, ikke bare kunne finde ud af, at geværet virker, Klynke. <laughs> Så skal du sige noget, Klynke, som at det er synd for. Og du skal også huske, for det er også for Jens, for han sagde lige før, at det er sjove klynk og yng, var, men vi sagde det forkert. Okay. Altså, så jeg kom til at sige klynk, og du sagde ynke, og så sagde jeg, nej, det er forkert, og det har vi slet ikke gjort, det er synd for Jens. Det er klynke, eller klynk, undskyld, jeg skulle sige, det er forkert. når skal jeg falde ind? Nu? Okay. Det er synd for Louise Frevert Hvorfor er det det? Hvad? Ah? Fordi uh, ah? hun ser så pleje ud. Hun er pleje fordi hun er dansker. Det er synd for Danmark. At Louise Fremund... Mm. Mm. Det kunne jeg slet ikke sige, for synd, det var meget synd. Nu skal du sige mere, der er synd, for det er snart radioavis, sønd. Det er synd for Camilla T. Ja, det er i hvert fald. Ja. Ved du, at det også syndt for Frank Aarhus? Hvorfor? Fordi at de siger, at han har været overtortureret i Afghanistan. Det har han slet ikke. Han synes bare, at det var fedt, de gjorde det. Fordi det var kommunisterne. Ved du, hvad? du ved godt, at ikke også, eller 79, der ja. gik, gik Sovjetunionen ind i Afghanistan ikke også. Ja. Og der var Frankården kommunist dengang ikke også. Så var han oppe på sådan en studietur for at se, hvordan man gør, når man skal overfald sådan et land, ikke også. Og så der er der nogle af de onde konservative, nu, der har sagt, at det er synd fordi, at, øh, eller det er for Auganske, i Frankrohen han var med til at se noget øh, tortur over i Afghanistan, og så siger Frank, -Gård, det er i hvert fald ikke rigtigt. Du skal, no, no, skal, ikke være jysk. Du skal... <laughs> Nu er det synd for mig. <laughs> Ved du, der også er sønd for? Nej. altså du har sagt, en det er sønd for, det var Louis Frever. Jamen, det kan jeg ved at sige. men det er jeg kom nu videre. <laughs> det er også sønd for Claus Riesgaard, som skal i fængsel. fængsel. Og det er også sønd for fændsbetjentene, fordi de var lige sluppet af med de der svenske veganere. Og så får de Claus Riesgaard. Tror det er fedt? Så man, får vi bare nogle rockere, som vi plejer? Alle de der underlige kriminelle, sådan nu moderne nogen. Det er også sønd. Hmm. Ved du, om der også er sønd for, Anders? Hej, det er synd for træ. Hvorfor? Ja, fordi så endelig kom kronerens Frederik, ikke? Så ville den kun være der, hvis de ikke skrev om ham. Hvor fedt er det? Anders. det Nu skal du sige noget. De præsenteret. og Ønk. Jeg vil godt lige sige, at ja. <laughs> det var anden gang, at vi lavede det indslag. Ja. Og... Øh... Vi laver det igen i morgen er de sorte spejler, en ny er to, en sensation